Ah, cerut-am de la zodi, Ah, cerut-am de la zodi, De la al sorții mele faur, Dulcii sânului tău rodi Și al tău cap scăldat în aur, Și ale tale mâni de ceară, Fruntea-mi rece să dezmierzi, Față albă în părul galben, Și-n ochii verzi. Și astăzi tu, de bună voie, fericită în brațe Cazim, Capul tău scăldat în aur, Dal meu umărtul razim. Astăzi tu de bunăvoie îmi întins ta gură. Soartea mi le-a dat pe toate cu asupra de măsură.